Kommer ni ihåg Sandvikens badhus? När de hade invikt det, och det var ganska tror att som hade jobbat med det där. Och de hade misslyckats lite grann på, på, på golveläggningen i damavdelningen framför allt. Det var lite har och slipper där. Och det var en fru Olsson ifrån Njutånger, är hon här ikväll? <skratt> 55 ungefär var hon. Ja, hon var där i fall på invigningen och där och var inne i bastun sådär, och ni vet hur man blir bastu.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 så att de andra flickorna var ju där och liksom försökte vrilåst så sådär va? Men hon satt stenhårt. Till och med någon som försökte byta till en av som skulle stärpa men hon kom upp igen. precis slammade. Så de var ju tvungna för ni att ringa efter Norrlandskran och räddningstjänst och brandkorn och hela skit. Ner. När brandchefen rusar in med yxan i högsta hög och ska rädda fru Olsen i denna pekera situation då är du på och går. Och då säger ska du sitta fast i kärringen Jo, men häng har vi fått upp så de andra flickorna är jätteglada. Alltså. Men hur det hela friden fick en Ja, det var Baldvartmästaren som fick det. Hör du? kom in. Kom in, vad pratar du med? Hur det hela friden fick loss Fro som vill narkika sitt situation. Ja, Sanja. Jag pillade och varit lite fuktig och sen sköt jag någonting. Det bryr Och då släppte trycket